Du lyssnar på en Nådio-podd och timmar av poddokumentärer som den här finns för dig som blir prenumerant på Nådio Plus via Spotify eller Apple Podcaster. Och då kan du lyssna helt utan reklam. Nu börjar podden. Du vet den där känslan av att glömma bort vilken dag det är. Måndag? Torsdag? Eller är det kanske lördag igen? Ja, den känslan kan du få på en riktigt bra semester. Vi kallar det vingeffekten. Boka vinterns drömresa du också. På ving.se Passar de där perfekta mamma jeansen från typ 2020? Ja, de som var helt rätt i tiden. Alltså innan det blev coolt med lågmidjade byxor och tubsockor i sandaler. Inte riktigt lika bra 2024. Då passar Postnord. Sälj vidare dina gamla jeans till en riktig mamma och fixa frakten i Postnord-appen. Det är förmiddag måndag den 25 april 1983. Hundratals journalister från hela världen sitter bänkade på en presskonferens i Hamburg, Tyskland. Framför havet av reportrar, mikrofoner, kamerablixar och rullande kameror sitter representanter från veckotidningen Stern. Det är nämligen Stern som arrangerat den här konferensen för att presentera vad de anser vara sitt största skop hittills. Dörren till rummet öppnas. Blickarna vänds mot en kvinna som går mot bordet där gänget från Stern sitter. Hon bär på några stora svarta böcker. Dankeschön. Böckerna överlämnas till Sterns grundare, Henry Mannen. Han gör sig redo att förklara vad det är han i. Och varför det inte i vilka böcker som helst. Det här är nämligen Adolf Hitlers dagböcker. Och idag sätter Stern igång publiceringen av detta historiska innehåll. Hitlers mest privata tankar och innersta drömmar kommer att bli exponerade. Ibland också vissa pinsamma avslöjanden. Det här, det är något som aldrig tidigare... Excuse me, sir. ...plötsligt kliver en man fram ur folkmassan. Sorry, yes, so... Uh... Han går ut och frågar på presskonferensen... Om bläcket har testats i dagböckerna. Och det här nappar då på och börjar ropa bläcket, bläcket. Vänta nu, är det något som inte stämmer med bläcket i dagböckerna? Det måste ju betyda att det kanske är något som inte stämmer med hela historien. Helt plötsligt har det som skulle bli Sterns presentation av tidernas skop istället förvandlats till ett vimmel av frågetecken. Du lyssnar på Hitlers dagböcker. En dokumentär i fyra delar baserad på boken med samma namn av Gunnar Wall som också medverkar. Producent är jag, Gabriela Lahti. Det här är del 1. Blodhunden. Den västtyska veckotidningen Stern, som på tyska betyder stjärna- Grundas år 1948 i Hamburg, några år efter andra världskrigets slut. Den riktade sig till en befolkning som var trött på kriget och som ville läsa om andra saker. Så det var mycket brott, skvaller, skandaler och konsumentjournalistik som man satsade på. Och det gick väldigt bra. Ja, utgivaren och chefredaktören Henry Nannen, en driven journalist och affärsman. Han vet precis vad han gör när han startar den här vänsterliberala veckotidningen som erbjuder grafiska bildreportage och ett brett utbud av läsning om sociala frågor, livsstilsfrågor och andra aktualiteter. Äntligen en tidskrift som inte bara handlar om krig, död och elände. Nu kan istället läsaren få sjunka ner i ett bildreportage om förväntansfulla unga tyskor som försöker bli filmstjärnor. Eller ett smaskigt uppslag om organiserad brottslighet på Sardinien. Och just dessa två exempel är undertecknade journalisten Gerd Heidemann- en av tidningens mest drivna reportrar. Han är väldigt ihärdig journalist, kallas för blodhunden av andra för att han inte släpper någonting han har börjat med. Så vem är den här Gerd Heidemann och hur har han hamnat på Stern? Vi tar det från början. Han föds i ett område som idag tillhör staden Hamburg den 4 december år 1931. Ett par år innan Adolf Hitler kommer till makten. Och nu kommer en liten notis innan vi fortsätter med Gerde Heidemann. I den här dokumentären så kommer jag att återkomma till Adolf Hitler och andra världskriget flera gånger. Att berätta om andra världskriget i sig det skulle kunna fylla en hel poddserie. Så om ni vill veta mer än det som berättas i den här dokumentären, ja då får ni helt enkelt googla. Jag kommer nämligen främst att fokusera på detaljer från andra världskriget som är viktiga för just den här berättelsen. All right, då kör vi igång. År 1921 blir Adolf Hitler ordförande i det tyska nazistpartiet. Efter att han och hans anhängare gjort ett misslyckat kuppförsök- den så kallade ölkällarkuppen i München 1923- så döms Hitler till fängelse. I fängelset skriver han boken Mein Kampf- som släpps i två delar. Den första delen är en sorts självbiografi- och i den andra sammanfattar han sina politiska mål och syn på världen. All kultur, konst, vetenskap och teknik som kan bevittnas idag är nästan uteslutande tack vare den ariska rasen. Humanism är ett uttryck för dumhet och feghet. Om du vill lysa som solen måste du först brinna som den. Propaganda får inte tjäna sanningen. –särskilt som det kan medföra något positivt för motståndaren. Han frisläpps år 1924 och fortsätter direkt med sin kamp inom politiken. År 1933 utnämns Hitler till rikskansler för en koalitionsregering– –och inleder omvandlingen av Tyskland till en totalitär diktatur– Adolf Hitler antar nu titeln Führer, ett tyskt ord som betyder ledare eller förare. Führer betonar Hitlers roll som en symbol för enighet och styrka för det tyska folket. Enligt nazistisk ideologi alltså. Hitler och hans anhängare använder titeln för att förstärka hans auktoritet och ledarstatus inom partiet. I följande dokumentära klipp beskrivs det hur den så kallade stormavdelningen, en paramilitär underorganisation till Hitlers parti, nu skyddas av staten. Timeline's TV berättar. The Nazis had swept to power. Their stormtroopers were now protected by the government, and one of their favorite excesses, the persecution of Germany's Jews. Stormtrupperna uppmanar folk att sluta handla i judiska butiker. Were arrests, urged not to shop in På gator och torg skriks det. Tyskar, befria er från judiskt tyranni. När allt detta sker i Gerd Heidemann tre år gammal växer upp under tiden då Hitler har makten i Tyskland är med i Hitlerjugend i sin ungdom Hitlerjugend eller Hitlerungdomen är mellan år 1926 till 1945 en nationalsocialistisk organisation för ungdomar som nazistpartiet använder till att skapa och fostra anhängare till nazismen. År 1936 håller Hitler tal i Nürnberg. Och riktar sig direkt till de 60 000 hitler och flickor som finns bland åhörarna. Ni har turen att leva i en fantastisk ålder, säger han till dem. När jag ser tillbaka på mina unga dagar förefaller de mig ganska tomma i jämförelse. Det är underbart att leva i en tid som vår vid återfödelsen av ett stort rike. Min livskamp är inte som sannskamp. När jag ser på er vet jag att mitt livskamp inte har varit förgäves, gastar Hitler. Han syftar på sin stora dröm att som diktator lyckas skapa det tusenåriga riket. Begreppet baseras på Uppenbarelsebokens kapitel 20, där Kristus och hans heliga regerar under tusen år medan Satan hålls fången. Men i Hitlers fall så handlar det om ett rike där tyskar ska härska. Ett stort Tyskland som slutligen ska erövra stora delar av Europa, inklusive länder som Polen, Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen. Hans ambitioner sträcker sig också till andra delar av världen, inklusive Nordafrika och delar av Asien. Deutschland! Sieg! Heil! Heil! Var hälsad seger! Skriker Hitler hysteriskt i ett av sina tal och sträcker ut högerarmen. Även denna gest är en viktig del i personkulten kring fyren. År 1939 bryter andra världskriget ut och under åren som följer sker den i särklass blodigaste konflikten under hela mänsklighetens historia. Under andra världskriget erövrar och ockuperar Tyskland merparten av Europa och Nordafrika. Nazisterna förföljer och mördar miljontals judar och andra minoriteter trots att Tyskland är allierade med andra nationer, främst Italien och Japan, så besegras Tyskland i 1945 och ockuperas av fyra av de allierade länderna. Frankrike, Sovjetunionen, Storbritannien och USA. I och med nazitysklands kollaps förfaller även Hitlers omdöme och psykiska hälsa. Och under slutkampen om Berlin i april 1945 begår han självmord i sin bunker, i Berlin. Då är Gerd Heidemann 13 år gammal. Det finns inte så mycket detaljerad information om Gerd Heidemanns liv som tonåring i Tyskland under den här tiden. Men om vi tittar på hur den allmänna situationen ser ut så upplever antagligen Gerd Heidemann samma svåra förhållanden som resten av det tyska folket. Hitlers död markerar inte bara slutet på ett brutalt krig utan också en tid av djupsorg och förlust för många tyskar. Efter krigets slut ställs Tyskland, inklusive Gerd Heidemann och hans familj, Inför utmaningen att återuppbygga landet och hitta sätt att hantera de politiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna av naziregimens fall. Vi vet inte vad Gerd Heidemann har för åsikter eller känslor om Hitler vid den här tiden. Men han kommer i alla fall senare i livet att utveckla ett starkt intresse för krig- och speciellt för nazism. Och det här är något som kommer att leda till förödande konsekvenser. Men tillbaka till efterkrigstiden. Gerd Heidemann blir först elektrikerlärling- men byter sen bana och får jobb på ett fotolab. Han börjar frilansfota. Efter kriget blir han journalist- och han uppsöker olika krigsskådeplatser. Och är bra på att få fram stories, men inte så bra på att skriva. År 1955 blir Gerd Heidemann rekryterad till Sterns redaktion. Han får snart lära sig att det går att rucka på sanningen för att få till en bra story. Han är användbar för Stern och... Får en massa uppdrag som slår väl ut kan man säga. Under 60-talet så börjar Stern fokusera på internationell fotojournalistik från olika krigshärdar. Gerd Heidemann skickas tillsammans med en skrivande reporter till Kongo, Biafra, Jordanien, Israel, Uganda och många andra platser. Han älskar när det smäller och visar enligt kollegan inte ett spår av rädsla. Han får ett internationellt fotopris, Robert Kappa Gold Medal Award, ett av de mest prestigefyllda prisen inom fotojournalistik. Han får det för en samling bilder på legoknäktar i Kongo. När han mellan varven återvänder till Hamburg ägnar han sig åt att bygga upp ett miniatyrslagefält i källan med soldater, krigsvagnar och flyg. Han lägger stora summor på krigsleksaker från hela världen. Men när det kommer till familjeliv så går det lite trögare. Ett äktenskap kraschar och så en nöt. 60-tal blir 70-tal. Gerd Heidemans liv rullar vidare. Han är kvar på tidningen Stern- och samlar fortfarande på krigsleksaker. Men en dag, 1973- så kliver han djupare in i sin passion. På en kajplats får han nämligen syn- på en guppande, våt dröm. Ja, eller så skulle den nog beskrivas- av många nazisamlare i alla fall. Det är så här att- uh... 1973 så stöter Gerhard Heidemann på Hermann Görings jott som ligger på en kajplats. Göring var alltså en av Hitlers närmaste. För att förstå varför just den här jotten är speciell för Gerhard Heidemann så måste vi först ta reda på vad båtens ägare, alltså Hermann Göring, var för sorts person. Hermann Göring- –var en enda av de ledande nazisterna– –som hade några egentliga militära meriter. Under första världskriget 1914-1918– –blev han känd som flyghjälte. Efter det liv närde han sig som pilot– –bland annat konstflygare i Danmark och Sverige. Genom det jobbet träffade han en svensk kvinna– –Karin, som han gifte sig med 1923– Paret flyttade till Tyskland och Hermann Göring kom då i kontakt med Adolf Hitler. Han erbjöd Hitler sina tjänster som tacksamt togs emot. Hermann Göring var en av personerna som medverkade i den misslyckade ölkällarkuppen 1923. Den som jag berättade om tidigare som ledde till att Hitler hamnade i fängelse. Hermann Göring skadades svårt under kuppen när han sköts i ljumsken. Han blev därefter efterlyst i Tyskland och flydde så småningom till Sverige 1925 tillsammans med frun Karin. De bosatte sig i en lägenhet på Odengatan i Stockholm. Hermann Göring hade dock ett stort problem som hängt kvar ända sedan skottskadan– Suget efter det smärtstillande läkemedlet morfin lyckades han inte bli kvitt. Han fastnade i ett djupt drogberoende och skrevs in på ett sjukhem som narkoman. Men efter att han brutit sig in i ett medicinskåp i jakt på morfin och hotat sjuksköterskorna så förflyttades han till ett mentalsjukhus för vidare behandling. År 1928 blev alla som medverkat i ölkällarkuppen beviljade nåd i Tyskland. Det betydde att Hermann Göring alltså inte längre var efterlyst. Han och Karin flyttade tillbaka till Tyskland och Hermann Göring började återigen att jobba för Hitler. Han blev en viktig person som ständigt befann sig vid Hitlers sida. Hermann Göring fick också ansvara för inrättandet av de första koncentrationslägren. Han hade under sin tid som naziledare han byggt upp en stor personlig förmögenhet egentligen som är följd av stölder kan man säga. Ja, Hermann Göring älskade pråliga uniformer och lyxliv. Han var dessutom oerhört korrumperad. Bland annat plundrade han Europas konstmuseer för att utöka sina egna samlingar. År 1931 dog hans fru Karin av en hjärtattack och det är nu vi kommer tillbaka till joten. För när Hermann Göring år 1937 fick båten som en muta av den tyska motorindustrin så döpte han den till Karin II för att hedra hennes minne. Efter andra världskriget ställdes han inför rätta och dömdes till döden. Men han begick självmord natten innan avrättningen genom att svälja en cyanidkapsel. Och det är alltså Hermann Görings gamla jat, Karin II, som Gerd Heidemann får syn på när den ligger för ankar i staden Bonn år 1973. Inte nog med det. Båten är till salu. Och den är då i ett ganska bedrövligt skick. Men han slås av tanken att det är spännande att det är Han kanske kan reparera den och sälja den dyrt och göra en god affär. Det Gerd Heidemann inte vet vid det här laget är att den här båten kommer bli starten på en obegriplig historia med oanade konsekvenser. Du lyssnar på en nådjopodd. Och så här låter några andra titlar som finns att lyssna på som Nodio Plus-prenumerant via Spotify eller Apple Podcaster. Förutom de döda kropparna som hittats i garaget hittas också ett uppbrutet kassaskåp. 3000 miljarder kronor som har strömmat in och ut ur Swedbank. Och då är det världens största kända penningtvättshärva i modern tid. Soldaterna kollar runt efter bomber, säkra på att huset är riggat för att kunna detonera och döda dem alla. Bli prenumerant idag för att lyssna på massvis av dokumentärer helt utan reklam. Du vet vad det är för vecka va? Är det den här veckan? Ja! ja. Men varför är vi inte redan där? Blomsterlandet till 35 år. Butiken är fylld med festliga erbjudanden och jubileumspriser på allt från blommor till trädgårdsprodukter Blomsterlandet nära dig I dessa tider, hur ska hushållen tänka med sina hemmarenoveringar? Var smart Ja, ja det är förstås, men kan du utveckla? Handla billigt Ja, men om man tänker Var att... smart, handla billigt Ja, det hör ni Lycka till med byggandet Byggmax, var smart, handla billigt Gerd Heidemann belånar sitt hus för att ha råd med den nu fallfärdiga båten. Han köper den för 160 000 tyska mark. Drygt en miljon svenska kronor. Och innan vi fortsätter så vill jag bara meddela att alla summor som häden efter kommer att nämnas är omräknade från dåvarande tyska mark till dagens svenska valuta. Guide Heidemann upptäcker snart att han har räknat lite fel gällande reparationskostnaderna. Det visar sig snabbt att det blir en ganska dyr historia att renovera båten så han får stora bekymmer. Han försöker i alla fall att hitta en köpare som ska kunna rädda honom ur den här ekonomiska knipan. Och han gör en massa spektakulära försök. Att hitta dem bland annat så väder han sig till Ugandas diktator Idi Amin- men ingenstans lyckas han. Medan Gerd Heidemann funderar på en lösning så börjar han forska kring Jatens historia och kring Hermann Göring själv. Och nu utvecklas någon form av besatthet. Så pass att han först inleder ett förhållande med Hermann Görings dotter. Sen gifter han sig med hennes väninna. Djupt indragen i sin frus vänskapskrets med gamla nazister tjatar Gerd Heidemann på Sterns ledning om att få fokusera på nazismen när han skriver för tidningen. Han har ju så bra kontaktnät. Sterns chefer säger okej. Okay. Och Gerd Heidemann kan nu ägna sig åt sin besatthet både under arbetstid och privat. Den orenoverade jaten den står där den står på en kajplats i Hamburg- och används regelbundet som en festlokal. Den blir känd för umgänget bord, som bland annat består av tidigare nazistpampar. Gerd Heidemann försöker samtidigt att använda sina nazistkontakter- till att hitta en ny båtköpare. Till sist så får han koll på en gammal nazist- som är samlare av... Föremål ifrån Tredje riket. Termen Tredje riket är en beteckning som används inom den nazistiska propagandan under den tiden då nazisterna styr landet. Det är en man som heter Fritz Steifel. Så att Heidemann besöker Steifel och försöker intressera honom för båten. Ja, i januari 1980 så åker Gerd Heidemann hem till samlaren Fritz Steifel som bor utanför Stuttgart. Men till Gerd Heidemanns stora besvikelse så nappar inte samlaren på erbjudandet om jaten. Det lyckas inte så bra men däremot visar Steifel upp sin samling med nazistprylar- han har den i ett rum där det står varning högspänning utanför så att ingen annan ska komma in där. Och där finns då alla handa föremål som han har köpt upp sig på. Gerd Heidemann blir högtidligt inledd i ett stort fönsterlöst rum. Där möts han av eleganta upplysta skåp. Och i skåpen så har Fritz Steifel prydligt ställt upp hakorsflaggor, nazistuniformer, foton, målningar och medaljer. I ett hörn finns en liten utställning med porslin som tillverkats av koncentrationslägerfångar. Dessutom så får då Heidemann klart för sig att Steifel har en så det ska vara då dagbok som är skriven av Hitler. En av många dagböcker. Och nu blir Heidemann exalterad. En dagbok. Skriven av självaste Fyren. Gerd Heidemann frågar om han kan få ta sig en titt. Det får han. Fritz Steifel räcker över en tunn bok i A4-format. Med svarta hårda parmar och ett par initialer i ett gammalt svårläst typsnitt. Gerd Heidemann tolkar bokstäverna som A-H. Adolf Hitler. Fritz Steifel låter honom bläddra lite. Dagboken täcker perioden januari till juni 1935. Allt är handskrivet och det finns en sida för varje dag men vissa sidor är blanka. Själva skrivstilen är så ålderdomlig att Gerda Heidemann knappt kan läsa den. Men han ser Adolf Hitlers namnteckning längst ner på flera av sidorna. När Heidemann får se dagboken då vill han ju veta första Eiffel har fått tag i den och han får då höra att det är en antikhandlare som heter Fischer. Dagboken ska tydligen vara en av många som omhändertagits av bönder efter att ett flygplan kraschat i krigets slutskede. Fritz Steifel är försiktig med sina ord. Vill inte avslöja för mycket? Det här är känsliga grejer för ljusskygga samlare. Men Gerd Heidemann lyckas i alla fall klämma fram information om en viss antikhandlare i närheten av Stuttgart som antagligen vet mer om dagböckerna. Och han får alltså också ett namn på den mystiska antikhandlaren, Fischer. Och Heidemann ser framför sig att detta är ett skop för det har inte varit känt att Hitler skulle ha skrivit dagböcker. Och om det här är en i en serie dagböcker så ger ju det chansen att man kan få en inblick i Hitlers inre under ett antal år på ett sätt som har varit helt okänt. Så att han ser framför sig att det här kan bli ett av hans riktigt stora avslöjanden. Gerd Heidemann bestämmer sig för att leta upp Fischer men först måste han dubbelkolla uppgifterna gällande den där flygkraschen. Och det visar sig finnas en bakgrund som tycks stämma. Heidemann har fått klart för sig att storyn bakom de här dagböckerna är att de skulle ha funnits på ett plan som lyfte från Berlin i april 1945 då Hitler sitter i bunkern. Vi går tillbaka i tiden igen. Det är den 20 april 1945. Vi befinner oss i Hitlers bunker. Ett enormt skyddsrum, beläget 12 meter under trädgården till det tyska rikskansliet i centrala Berlin. Bunkern består av två våningar och här får det plats över tusen personer. Här har Hitler bott de senaste tre månaderna. Tillsammans med sin älskarinna Eva Brown, sin chefer Blondie som precis fött fem valpar i bunken och ett stort gäng medarbetare. Idag den 20 april 1945 är det Hitlers födelsedag. Han fyller 56. Men det är inte direkt till läge att fira. Hitler är överansträngd och utmattad. Han kan knappt gå och hans händer skakar. Han kommer förlora det här kriget och han vet om det. Sovjeterna närmar sig Berlin från öst, samtidigt som britterna, fransmännen och amerikanerna avancerar västerifrån. På födelsedags eftermiddagen packas ett antal stora resväskor med Hitlers personliga tillhörigheter och regeringspapper. Väskorna ska flygas mot södra Tyskland där Hitler har sin alpvilla och där nazisterna planerat att upprätta ett nytt högkvarter om Berlin faller. Under natten så lyfter flera plan samtidigt på väg mot samma destination. Hemliga anteckningar från Hitler ska ha förts ut från Berlin för att sätta sig i säkerhet någon annanstans. Men ett av planen når aldrig sitt mål. Av någon okänd anledning fattade eld i luften. Det planet ska ha kraschat, och det finns ganska klara uppgifter om var. Planet störtade i skogen in till byn Bernsdorf nära den tjeckiska gränsen. Ingen överlever kraschen, men det gör vissa dokument. Det finns vittnesmål om att när Hitler i sin bunker får rapport om haveriet så blir han mycket upprörd. Han utropar att i det där planet har alla hans privata arkiv funnits. Papper som han velat lämna som ett testamente till eftervärlden. Den 29 april 1945 gifter sig Hitler med sin älskarinna Eva Braun- det är ett tecken på att han själv håller på att sätta punkt. Dagen efter, den 30 april, begår Hitler och hans nyblivna fru självmord. Hon med hjälp av en cyanidtablett. Han genom att skjuta sig själv i tinningen. Innan paret tar sina liv så testar Hitler cyanidtabletternas tillförlitlighet- genom att döda cheferhunden Blondie. Utanför bunken störtar nu Tredje riket samman. För Gerd Heidemann är det nu klart att han snubblat över något gigantiskt. Det har alltså kraschat ett plan med topphemliga dokument som Hitler månat om. Det måste ju vara dagböckerna. Och nu är Gerd Heidemann fast besluten att få tag i dessa fyrens hälsningar till eftervärlden. Historiska budskap som legat dolda under årtionden. Som äntligen kan blottläggas. Ja, han måste bara lyckas övertyga cheferna på Stern samma sak först. Ja, det han gör ganska snabbt är att han hör av sig till cheferna på Stern- och försöker sälja in idén och säga att det här är verkligen någonting som vi skulle kunna göra mycket av. Men där är man inte intresserad av gamla historier som Hitler. Man, man har inställningen att folk är less på Hitler. Det är ingenting för stern. Så det där kan han sluta med. Bespara mig den där naziskiten, säger chefredaktören Henry Nannen. Till skillnad från tidigare, då Gerd Heidemann fått lov att grotta ner sig i sin stora nazistpassion även under arbetstid, verkar svårare den här gången. Men vi får inte glömma att Gerd Heidemann inte ger sig så lätt. Han kallas ju trots allt för blodhunden på redaktionen då lyckas i alla fall Heidemann att få kontakt med en chef på Stern- som är ansvarig för historiska skriverier. Och den mannen, som heter Thomas Walde- han tycker att det här låter riktigt bra- och tänker att det här måste, måste man gå vidare med. Thomas Valde låter sig fascineras- fast han vet att de högre cheferna är kritiska- och han tänker att vi går förbi chefredaktören- vi går förbi redaktionsledningen först där- och går högre upp och ser om de förstår- att det här är en riktigt spännande story. Thomas Walde har en god vän och samtalspartner- som heter Wilfrid Sorge. Wilfrid Sorge, han jobbar på förlagskoncernen- som äger Stern, Groner Ontgör. Och han är på god fot med de höga cheferna där- Thomas Walde diskuterar saken med Vilfrid Sorge i syfte att finna ett kryphål via företagskoncernen. Och det lyckas man också med. Väldigt bra. Där sitter det folk som tycker att det här är en stor grej, det här kan man satsa på. Även om det under en kort period betyder att gå bakom ryggen på sternledningen. Thomas Walde får rådet av Villfrids sorge att köra hårt. Så Thomas Walder bestämmer sig för att tillsammans med Gerd Heidemann leta rätt på dagböckerna. Hösten 1980 påbörjar de sitt hemliga uppdrag med att besöka platsen där flygplanet ska ha kraschat. Så Heidemann och Walder beger sig till den platsen och försöker hitta spår av vad som har hänt och de hittar pilotens gravsten och känner att vi är på rätt spår det är här som dagböckerna hamnade och inte förstördes i kraschen och då har man en story bakom det hela som känns övertygande i Heidemans och Valdes öron Steg nummer två i jakten på Hitlers dagböcker är att få tag i den där antikhandlaren som går under namnet Fischer. Genom Gerd Heidemans nazikontakter så får de till slut, via en förmedlare, kontakt med den här Fischer. De bjuder ungefär 11,5 miljoner kronor för dagböckerna. Pengar! Som de inte har, det får bli en senare fråga. Huvudsyftet med hälsningen är att den ska fungera som ett lockbete. Och efter en tids väntan, i januari 1981, återkommer förmedlaren. Fischer har nappat och Gerd Heidemann får ett telefonnummer. I nästa avsnitt av Hitlers dagböcker. Om Heidemann är intresserad så kan man se vad han ska kunna få fram. Men det är viktigt då att allting är mycket diskret. Den hemlighetsfulla Fischer. Vem är han egentligen? Han har en fösterputsfirma och han har sin omfattande ekonomiska verksamhet. Och han har också både en fru och en älskarinna. Och stämmer det? Att han har Hitlers dagböcker. Han gör då ett misstag. Han har tänkt sig att han ska sätta dit A-H som Adolf Hitler. Men istället för ett A så klämmer han dit ett F. Men det är inte uppenbart för vem som helst. Du har lyssnat på den första delen av Hitlers dagböcker- en dokumentär i fyra delar, baserad på boken med samma namn av Gunnar Wall. Jag som producerat programmen heter Gabriela Lahti. Exekutivproducent är Tove Friman Leffler. Slutmix, Kristoffer Kronander. Och det här är en dokumentär från Podlit för Nordeå. Ljudklippen som du hörde i det här avsnittet kommer från Youtube-kanalerna British Patay, Movietone och Timelines TV.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 Sväng in till oss nästa gång du behöver ladda bilen. Laddning, helt enkelt. Välkommen till Circle K. Privatlisa siger X-Long Range från endast 3990 990 kronor per månad. Och få mer. mer. Mer intuitiv teknologi. Adapt display. Uppkoppling. Mer lyx. Ljudkvalitet. Stämningsbelysning. Avundsjuka blickar. Mer prestanda. Räckvidd på 446 km Mer på bucketlist att upptäcka.